Vazdojm ku kemi mbetur me librin e çmuar Sir Husunat authorit imam Berberheri rahimahullah Në pikën 144 thot autori rahimahullah: "Wa idha ra'aytur wa idha ra'ayta ar-rajula yuhibbu Aba Hurairata wa Anas ibn Malik wa Said ibn Hudair fa'lam annahu sahib sunnati insha Allah" Dhe thot kurta shosh njeri që edo Ebu Hureyran Anas ibn Malikun Usaid ibn Hudayrin radhi Allahu anhum at herdi asajost njeri sunetit insha Allah Pas taj thot wa idha ra eytur wa idha ra eytar rajula yuhibbu Ayyub wa ibn Aoun Dhe mu thot kurta shosh njeri që edo Ayyubin ibn Aounin يونس بن عبيدن عبد الله ابن ادريس الاودين شعب مالك بن مغول يزيد بن زرعي زريع معاذ بن معاذ وهب ابن جرير حمادي بن سلمة مالك بن انس اوزاعي زائدة ابن قدامة اتهير ضمن كتا ديتر فعلم انه صاحب سنة اظهر ديسه هاي اس باسوسي سنيتيت Dhe thot, wa idhara e të rajhule ju hibbu Ahmed ibn Hambel Në thonë kërta shohë është që njëri, edo Ahmed ibn Hambelin Khadjaj ibn Minhal, Ahmed ibn Nasr Atëherë dhije se ajo është njëri i sunetit insha Allah Dhe në që se i përmend këta me të mirë Dhe i thot fjal të tyre, ose dhe më thoni i përkra dhe i përhap mendimet të tyre Dhe do të nket pikë ka treguar autori rahimehullahu në fillim për dashurinë ndaj sahabeve. Edhe ka përmendur disa prej sahabeve që për të cilët flasin ose kanë fol më shumë ti njerëzit e bidatit në atkoh. I ka përmendur praktika sahabi të mëdhenj Abu Huraira Anas ibn Malikun useidi ibn Hudairin radiyallahu anhum por dashuria ndaj sahabeve nuk ka dallim do të thonë të gjithë sahabët është obligim të duhen, të respektohen dhe të merret fjala e tyre kurse bërja dallimit me sahabeve ose folja kërc për ndonjërin prej sahabeve është shenjë bidatit madje është edhe e skak i kufrit, do të thonë që e nxirr njeriu prej islamit. Të gjithë sahabët është obligim të duhen sepse ata kanë qenë përkrasit e fesë Allahut, edhe kanë qenë përkrasit e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë luftuë edhe kanë sakrifikuar jetën, pasurinë dhe çdo gjë që kanë poseduar, do të thonë pra edhe jetën zdojë që kanë posedu, e kanë sakrifiku për mbrojtjen dhe për ndihmën e festë Allahut Subhanahu wa Teala, për mbrojtjen, e, gjithashtu për mbrojtjen e të dërguarit Allahut, sallallahu aleyhi unë sallem, sa që ata vetën e tyre e kanë vendosur për para për para penga merit, sallallahu aleyhi unë sallem, pra kur bëhet fjalë për rezicet, ose për sulmet, dhe në zdojë gjatë tjetër, kur bëhet fjalë për ndjekje në rrugës, në thot ata vetën e tyre e kanë vendos me një herë mas pengamerit së rëllohu a.s. Prandaj, nëse një njeri në nëshmon një prej sahabëve, atë herë a një është zindik, ose monafik, ose njeri dhe më thonë që nuk e ka islamin zemër, por shfaqet me islam, dhe mundohet domthonë ti devijoj muslimant. Kështu kam thën disa predietarve të selefëve, të selefit, ndër të cilët është edhe Abu Zur'a ar-Razi, rahimahullah, i cili ka ka thën neve në kaard Islami ose Kurani dhe Suneti përmes sahabeve. Pra edhe kjo është një prej vlerave më të rëndësishme të sahabeve dhëtë se ata janë bartë si të islamit. Pra, islamin këtë fe, shpaldhjen Allahu subhanahu wa ta'ala ja këtë rgu pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallem, dhe pas vdekjes pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallem, dëvetmit që e kanë bartë janë sahabët, më fënë ata janë generata që e kanë përcu nga pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallem dhe më të tjetë. Pas taj, e, është të rashigu Islami dhe dituria është trashëguar nga një ratë pas gjeneratë. Dhe ka thon Ebu Zerr rahimahullahu për Islamin na ka ardhur vetëm përmes sahabeve dhe ata janë transmetuesit tan. Dhe këta që flasin kundër sahabeve, do thot duam që ti anulojn ose ti fshin, do thon dëshmitar tan. Se ata janë dëshmitar të që të dëshmojnë për shpalljen që i ka artë për nga merit sallallahu a.s. dhe prandaj thot e, anulimi i tyre ose, ose e, refuzimi i tyre është më parsorë, sepse ata janë zindikë, ata janë zindika, zenedika. E, dhe kuptohet se pra kjo është fjal që e kanë thonë në konë e selefit dhe derin konë tonë djetartë e sunetit e thojnë të njëtën një fjalë se aj njeri i cili nënçmonë ose sulmonë një prej sahabëve të për nga meri qëllallahu aja aj është zindikë. Dhe pas i sahabët, vlera e sahabëve është diçka që kërkonë shumë për të përshkrujtë dhe për të shpjegu në detaje. Pra mjaftojnë këto një E, disa pikat përgjithshme që i përmenëm, pra sahabët janë atët partë të cilët e kanë pranu thirën e Allahut subhanahu wa ta'ala, thirësin e Allahut, pëngamerin sallallahu aleyhi wa sallem dhe e, ata janë të partë që i kanë dalë në përkrahja dhe të vetëmit, kuptohet të më thanë ata njerës që i kanë qenë në atëko, janë të vetëmit që i kanë përkra pëngamerin sallallahu aleyhi wa sallem dhe që e kanë bë parurin, familjen, jetën e tyre, trupin e tyre e kanë bër, do të thonë Bartës të Davetit pejgamberit sallallahu aleihi dhe sellem. E kanë vendosur do të thonë në shërbim e, absolut të gjithat që e kanë poseduar, pra edhe jetën. Dhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu aleihi dhe sellem, gjithashtu ata kanë luftuar për përforcimin e Islamit edhe i kanë luftuar armiqt dhe ata janë ata vetëm ata domethënë janë që e kanë dëshmu pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem kanë qenë bashkë me ta e kanë mësue fen prej tij dhe ata janë që e kanë bartë te gjenerata të tjera edhe këto secila prej këtyre domethënë është vlerë madhështore pozitive shumë e lartë prandaj njeriu që ka imam që i beson Kuranit edhe i beson për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, e do kuronin dhe sunetin, pa tjetër se do t'i duaj sahabët. Kursa ajë cili ka uretje për sahabët, nuk ka dyshim se e, në zemrën e ti nuk ka iman, edhe nuk ka dashuri për kuronin dhe për sunetin e për nga merit sallallahu aleyhi vësallem. Dhe e, ka thonë Abdullaj bin Mesudi radhiallahu anhu, Ka thonë, Allahu e ka zjedhë për e të gjithë njerëzve, zemrën më të mirë, më të vlefshme, më të pastër, edhe atë e ka zjedhur të më thonë për që ta vendosë në të shpalje në ti, pra islamin, ose pengamer lëkun, në realitet, e, pra pengamer lëkun. Ate ka ban, dëmë thënë, zemrën më të vlefshme dhe më të pastire, ka ban për nga merin e vetë, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem. Pastaj, Allahu i ka shiku zemrat e robërve, dhe i ka zgjedh zemrat më të mira, a, që t'jen shëqirues të për nga merit e ti, sallallahu aleyhi wa sallem. Dë thëtë ata janë sahabët. Edhe nuk ka dyshim se e, Allahu për për nga merin e ti, e ka zgjedhë vërë soqerin më të mirë, njerëzit më të sinqertë, edhe ata i ka lifdu në shumë ajete, përëndaj aj njeri që e beson kuronin, ka dashuri për kuronin, edhe ka dashuri për pengamerin sëllallahu nësërën, dhe ka iman, pa tjetër se do t'i dua i sahabët, mi afton, do të gjithë që përmenet prej sahabëve, se cila në veti mi afton, do më thënë që t'ket dashuri, e plot, një do të thënë njeriu të ketë dashuri të plot për sahabët, më shumë se sa për çdo njeri tjetër do të pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mungesa e kësaj dashurie, edhe Allahu na rujt, do të prania e urrëties në zemrën e dikujt është argumenti më i qartë dhe sqarimi më i dukshëm se në na natëmër mungon imani, edhe mungon dashuria ndaj Allahut, ndashuria ndaj Kuranit, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alejhi në vesallam, ndaj sunetit të tij, te ti nuk ka dyshim se ëh ajo këto të gjitha mungojnë nëse mungon dashuria ndaj sahabeve. Prandaj nëse Vërrejnë të ndë një njëri, nëse shënë të ndë njëri, që është kunder dikuit prej sahabeve, atër tjesh i bindur se e nuk është njëri i sunetit, e nëse shë se njëri ju i levdonë sahabet të gjithë, nuk bënë preashtim për asë njarin, shprej dashuri edhe levdata për gjithë sahabet, në më thënë se është njëri i sunetit. Por gjithashtu, feja është bardë, Gjeneratë pas gjeneratë, ështëtu si ka thëmë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, jahmilu hadhe l'ilme min kulli karnin uduluhu, dhe më thëmë këtë dituri, nëse cilin gjeneratë dhe të abartin njerëzit më të drejtë. Prej sahabëve kanë marë njerëzit e mirë, më të mirëtë që kanë qenë pas sahabëve. Pra gjenërata më e mirës, gjenërata e sahabëve, dhe më të mirëtë prej të gjithë njerëzve pas tyre, Kanë qenë ata që e kanë marë diturin prej sahabeve dhe e kanë bartë të gjenërata tjetër. Dhe prej tyre e kanë marë më të mirët, e kështu deri në kohën tonë dhe deri në kohën kur Allahu dhe ta dërgoje urdrin e ti që ta largoje këtë diturin. Pra nëse cilën gjenërat e bartë njërzit më të mirë edhe ata e mbrojnë fene Allahut, e mbrojnë prej devimeve të shumët njerëzve të devijumë, qofsin ata të devijuar ekstremiz, du më thonë, bidatet e tyre, ose të devijuar në moralin e tyre dhe që janë gjinjështar, ose të devijuar në diturin e tyre që janë ignorant. Dë thotë, ashtu i ka përskrujt për nga meri sërallahu a nësillem, se djetartë e mbrojnë fejnë, e mbrojnë diturinë, dë thotë prej strembrimeve të ekstremistëve prej e rrugës gjenestarve dhe prej komentimeve të injorantëve. Do të thotë ajo është e detyra dhe roli i dietar vend secilën gjenerat që ta bartin diturinë pastër dhe ta ruajnë pastërtinë dituris duke i refuzuar të gjitha këto grupe që mundohen të në gjisin në diska islamit që nuk është prej ti. Prandaj ka marë shembuj prej njerëzve më të shquar në atë ko që kanë qenë thires në sunet edhe lufttar kunder bidatit luftar për ta ngritë sunetin dhe për ta mposht bidatin dhe për ti sëqaru njerëzit e bidatit për të asëqaru njerëzve dhe më thënë kush janë pasus të bidatit dhe prandaj ata normalisht e kanë qenë të luftuar dhe kanë qenë shenja me të cilat janë dalluast pasues të sunetit prej pasuesve të bidatit. Do të thonë secili pasuesi të sunetit e do atë që thret në sunet dhe lufton për ngritjen e sunetit dhe për shtypjen e bidatit dhe urren atë që nuk është ashtu. Kurse njerëz të bidatit e urren atë që i sëqaron bidatët të tyra dhe i demaskon mashtrimet të tyra. Prandaj, nëse njëri e shetë, i ka përmenë këta, dëmë thënë nëse njëri Ejubin, Aounin, Yunus, Ubejdin, marad, e shetë se e do e jubin, i ben Aunin, Yunus i ben Ubejdin, e kështu me radhë, Sha'bi i Malik i ben Mighuel, Jezid i ben Zurej, Zurej, e kështu me radhë, dëmë thënë djetarët të, të asaj kohë, që i ka përmendë Hamad ibn Selim e Malik ibn Enes, atëherë, nëse e shë se i do këta, du më thonë se aja është njëri i sunetit. Por edhe për gjenërata tjera, nëse e shë, si ka thonë që i do Ahmed ibn Hambelin, Hadjaj ibn Minhal, etë tjerë, du më thonë dhije se aja është njëri i sunetit. Dhe kjo është që i kanë thonë, kjo është ajo që i kanë thonë djetartë, po thuese në së cilën gjenerat, ose në së cilën gjenerat, kanë thonë edhe për iman Berbeharin, gjithashtu, e, si që ka thonë Ibn Bata, rahimeullah, ka thonë, nëse gjenjë një njëri të Bagdadit, që edo Ebu Lhassan Ibn Besharin dhe Ebu Muhammed El Berbeharin, atëherë, di e se ajo është njëri i sunetit. Po ashtu kanë thonë, edhe për të tjerë ë siç kam thën, nëse edhe kam thën të kundërtën, nëse shet i kanë që flet keq për filan dietarin, atëherë dija se ai është bidaxhi. Kam thën nëse shet i kanë Basra që flet kundër Hamad ibn Selemes, dija se ai është bidaxhi. Nëse shet i kanë Nsam që flet kundër Euzaid, dija se është Qaderi nëse është filan, do të thon filan vendin që flet kundër këtij dietarit me kufe, ë do të thon dija se është rafidi, e kështu me radë, kështu me radë, do thot për secilin si vend, edhe për secilën si kohë ka pas një prej një imam të sunetit që ka, e ka luftu bidatin, edhe i ka demasku njerëz të bidatit dhe ai ka qenë shenj dalluese. Do thon Kur diskuton me dikam, edhe i përmen këta njerës, atëherë është e cfarë qëndrimi ka. Këta janë imamat e sunetit që kanë qenë në atë ko, thashë, për atë ko, ka, i ka përmen këta njerës, imam dërbehari, rahimahullah. Më dhonë, kanë përmen tjerë njerës për gjenërata tjera, për edhe në kohën tonë, e njajta ashtë me njerëzit që e kanë marr flamurin e luftës për ngritjen e sunetit edhe për mposhtjen e bidatit edhe në kohën tonë ata njerëz janë shenja me të cilët me të cilët dallohen pasues të sunetit prej pasuesve të bidatit sepse këta njerëz siç është do të them kohën tonë Sheikh Rabia hafidhullah ë sidomos është me rëndësi të flitet për njërzit e gjallë, du më thënë atë gjallët që sëqarojnë këtë qështje, e, sepse për njërzë që kanë kalu para disa generatave, ishe edhe disa grupet bidatëgjive që nuk flasin keqë, du më thënë nëse i merë e, këta e imra që i përmenëm, ishe du më thënë doshta edhe disa prej esharive që i lëvdojnë edhe nuk flasin keqë për ata, edhe pse i devjojnë cilësi të Allahut me gjithat nuk kanë fjal të këshia për këta djetar e, sidomos ko, thot, imamat e sunetit që janë shfaq ndë një ko që nuk ka qenë i përhapur një bidatit caktum dhe më thënë qofë se ndë një ko nuk ka qenë shumë i përhapur bidatit i sufive dhe më thënë sufitishe se nuk flasin kesh për djetarët e asaj kohë dhe më thënë djetarët e sunetit asaj kohë Nëse ë ndonjë kohë nuk ka qenë i përhapur shum bidati i esarive ë ose xehmive, isë esarit e kohston që nuk flasin keq për atë dietar, do të thon të asaj kohë, e kështu me radhë. Por provimi i vërtet, edhe heqja e vërtet e maskave është nëse përmenden dietar të kohës prezente, do të thon dietar të bashkohor ata janë shenja më e dukshme që me të cilën sqarojnë pasues të sunetit prej pasuesëve të bidatit. Ngase ne i duam këta imamë për çka? Për asgjë tjetër përveç se ata janë e, siç e përmendëm më shumë herë, pra luftëtar për ngritjen e sunetit dhe mposhtjen e bidatit. Nuk i du më për as gjëtjetër, aspse kemi ndë një lidhje fare fisnore me ata, as se kemi, kemi pauso se do të kemi ndë një interes personal për e tyre, po i duam vetëm pëse në bashkon dashurian daj sunetit edhe uretja daj bidatit. Por edhe bidat gjitë i urejnë dhe i armitsojnë këta për as gjëtjetër, përvese për shkak se ata i e, demaskojnë kokat e tyre, edhe i demaskojnë bidatet, edhe i luftojnë bidatet në cilat thresin. Dëmë than, ata janë pengesa më e madhe për përhapjene bidatit të tyre. Nëse cilën ko, bidat gjitë pengesën matë madhe, pengesën matë madhe e kanë patë të dietartë. Prandaj, hapi i parë ka qenë e, i se cilit bidat gjitë që ta humbe besimin të dietartë, ose në në faza të ndryshme të historisë i kanë burgos ose i kanë vrar dietarë, do të them sepse kanë qenë pengesë për përhapjen e bidhatit të tyre. Prandaj, urritja edhe nënçmimi i këtyre dietarëve nuk është për arsye tjetër përveç se për shkak se ata e luftojnë bidatin e atyre që e kanë. Prandaj, thënë, nëse do të thonë, nëse do ta vërtetosh në një njerëz që nuk e nje, atëre e pyet për dietat e asaj kohe ose për dietat e atij vendi, gjithashtu ose për thirrësit e atij vendi të sunetit që janë njerëz të sunetit që e, luft, e e luftojnë bidatin dhe e ngrisin sunetin. Edhe nëse eseja ai e se aje ka me në hezin e njëjtë, edhe akiden e njëjtit me këta, domethënë figurat së quera të cunetit, atëherë ai patjetër se do të ketë lëvdata dhe do të jetë i qetë me përmendjen e, e këtyre njerëzve. Kurse kur e, ka diçka, domethënë ka paqërsi në menhezin e tij ose në drejtimin e ti, ose ka dyshime në fejnë e ti, a i pa tjetër se do të kjetë ndo një siklet ose mosknatësi me përmendje në këtyre njerëzve. Pra nda edhe, me të vërtet në kohën ton, e shohim që mund të i përmendë shumë bidatëgjive njerëzë, këto sidomos e, ata që kanë vdekur, pre djetarve të sunetit, Allahu i mëshiroftë, mund t'i përmendës shumë prej tyre edhe ata pretendojnë se janë me atë rrug edhe me atë besim që e kanë pas ata, por në qëfë se ja përmendë disa prej figurave më të shqyra në luft këndër bidatit, si që është imami i kësa i kohë e përsunet Shekh Rabi Ben Hadil Med Khali, Hafidhahullah, atëherë është që se unë drishon fityra edhe unë drishon në yundrišo in fjall qig and thundere in at moment. Na vajdim na pika njihina djistapes third autori rahima Allah wa idha raeit al rajula yajlisu maa rajulim min ahli al ahwa fa hadhirhu wa arrifhu fa in jalas maa hu ba'dama alima fattaqih fa inna hu sahibu hawa vatat nasa shedikan se ri me njerëz të bidatit, atëherë paralajmëroje dhe njoftoje. Nëse vazdon të rri pasi ta kuptoi se ai është njeriu i bidatit, atëherë ruhu prej tij sepse ai është njeriu i epseve ose i andjeve. Edhe kjo është shenjë, është një prej shenjave më të dukshme për menhecin e një njeriu thot shenja më e dukshme edhe më e qartë për menhecin e një njeriu është soçuria e tij. Nuk ka mundësi që njëriu në zemër të ketë e kunderstem kurse trupi të ketë bashkim. Do thënë nuk ka mundësi dy njerëz që i kanë zemrat të ndryshme të jenë të bashkuar në me trupa edhe të jenë rahat me njëri tjetrin. Thot patjetër pajtohen, ose pajtohen në hak edhe rinë bashk, ose janë të pajtuar në batil edhe rinë bashk. Pra ndaj, nëse një njeri e se kjo është prej shenjave që i kanë përmend djetartë e më hersëm, ajo është në realitet që është përmend në kuranë dhe në sënet, edhe në basta saj e kanë përmendur djetartë në rastet shumë ta, se pengamiri sallallahu a nësillim ka paralemru shumë për ulljen me njeri të keqë, kurse njeri u që bën mëkate, është njeri i keqë, të më thënë edhe nuk duhet të ulesh me ta, për aji që bën bidate është shumë me i keqë, sepse aji që bën mëkatari, më e disa është mëkatar, edhe aji vetë, edhe Ai që ullet me të, e di se ka devim ose ka mangësi kënjeri, dhe nuk mundohet të amare si shembul që ndjekë. Por, ullja me të, vazhdimit në shëqirim me të, mundet ma vonë me pru që me të vërtet me ndjekë edhe në ato mëkate që i banë. Kurse ullja me bidatëgjin është shumë me rëzikshme, sepse bidatëgjia e e sjell dyshimet duke fol në emër të Kur'anit të ve, Sunetit me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thret për ndevim duke u, u sfatur se as duke thirr në udzim edhe ta bën të bukur devimin duke u, u shtir se as duke fol për udzimin edhe prandaj rreziku i uljes me të është shumë më i madh. E Allahu subhanahu wa taala ka thon, dhalemu, kumun thënë: "Wala tarkanu ila alladhina zalemu fatamassakum an-nar." Do thonë mos ju afroni ose mos anoni kahta të cilët kanë bërë padrejtësi, do thonë që kanë bërë mëkate dhe devijime, sepse do t'ju kaplojë zjarrin. Do thonë nuk ka dyshim se shoqërimi dhe afrimi me njerëz të devijuar është rrugë e rrug e cila çon për në xhenem ës rrug e cila çon për në devim edhe devimi e ka përfundimin në xhenem edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mefalu al-jalisi al-salihi wal-jalisi as-su'i ka hamil al-miski munafi khilfi wa munafi khilkir do të thotë shembulli për bashkëbiseduesin ose shokun e mirë atë shokun e keq është sikur simboli i bardhësit të parfumit dhe e, kovacit ose farkatarit. Ka thon bardhi i parfumit ose bardhi i miskut, i myskut ose do të të dhuroj një parfum ose do të blesh prej tij ose do të shijosh apo do të marrësh Erë të mirë, kurse prej farkatarit, farkatari ose do të ti djegë robat, ose do të marrësh prej ti erë të keqe. Dhe të nuk ka mundësi, pra kjo është fjallet për nga merit sëllallahu aleyhi mësillem, që i rëzon post të gjitha ato dyshime dhe justifikime të rejshme që i japin njerëzit. Pra prej njeri të mirë me cilin ulesh, pa tjetër do të përfitosh diqka ose si e ka përmend për bartsin e miskut, ose do të blesh prej tij, ose ai do të vdhurojë diçka, ose do të ndjehesh erë të mirë, apo do të do të marrë, do, do të thonë do të marrë trupi jote dhe rrobat e tua, do të marrin erë të mirë vetëm se ke ndejt në afërsitë të tij. Kurse shoku i keq patjetër se do të dëmtohesh prej tij, nuk ka mundësi ndryshe të ndahesh pa qenë i dëmtuar, ose do të digjen rrobat ose të pakëtën do të marrës erë të keqët, më thëmë, pëse të rishë me farkatarin? A kje dhe një e, dobi? Nuk kje dobi, du më thëmë, shkojsh të, të farkatari të ulesh me ta dhe të rishë, të ndjesh atë erën e tymit ose, edhe mund të digjen robat. Dhe të thëtë, kjo është ullja me shoku në keqët, nuk ka mundësi njeriu të ndahet prej ti pa u dëmtu ose do të jesh ti ai bardhçi i miskut që do ti dhurosh aty misk, edhe do ta pastrosë. Përndryshe nëse nuk e ke ashtu, atëherë ti patjetërse do dëmtohesh prej uljes me të, ose do të do të digjet feja jote, do të shtrembohet kuptimi i akides, do të shtrembohet kuptimi i fesë, ose të pakëtën do të hinë disa dysime, do të mbetët ajo era e keqe prej qëndrimit me atë person. Dhe kjo është fjalla e për nga merit sëllallahu a në sëllem, i cili nuk fletë nga hamendja, por qdo gjatë që fletë është vetëm shpalje që i shpalet. E të gjithë të tjertë që e thonë të kundërtën me këtë fjallë, atë flasin nga hamendja, nga mendja e vetë, edhe ajo mendje është të devijuar nëse nuk është në pajtim me sunetin e për nga Rëndaj ka disa njerës, thotë, se ka te, te filoni ka khajrë. Duhëm thonë, në në përfitoj jamartë mirat, ka dituri, e, ka fletë shumë mirë, të zbutë zemrën, të shtim e kajtë e kështu me radhë. Ose, në kohën tonë, të shtim e keshë, ma shumë dojnë humor këta njerës të devijumë. Por, e, si do qovë, duhëm thonë, kjo është në kundrështim me atë që e ka thonë për nga mirë <coughs> sallallahu aleyhi wa sallem. Kërse për nga mëri sallallahu a.s. gjithashtu ka përmen një ajet, ku ka thënë Allahu, hu e lëdhi enzële alejke l'kitabe, minhu ajatum muhkemat, hunne umu l'kitab, dhe më thënë Allahu është aji cili ta ka zbritur librin, në të ka ajetet qarta të vendohë surat, dhe më thënë si regullat palëvishme, muhkemat, që janë regullat fuqishme, edhe wa ukar, mutëshabihat, edhe disat të tira që janë që mund të kënë kuptime e, më të shumë ta, që për njajnë edhe me kuptime të tjera, edhe thot, fa emme lëdhine fi kulubihim zejgun, fa jetë të biune ma të shabe ha minhu, dhe më thonë ata të cilët kanë devjim në zemër, i marin ato ajete që janë më të shabi, dhe më thonë që kanë më shumë kuptime, ose nuk janë të drejtë për drejta, dhe të dilanë ajete që janë muhkeme, Të qarta, të vendosura si regullat pale vishme, edhe i marin disa ajete që nuk janë të drejt për drejta, po kanë edhe mundësi për komentime më të shumëta. Që do më thanë, pra Allah u thot ata që kanë devjim në zemër, i marin ata që janë më të shabi. Dë thotë që ata që janë të udhëzumë, fejnë atyre e bazojnë në ajete të qarta, të palu haqmet. Më thanë edhe që nuk përmbajnë aty asë një pacartësi. Edhe këta, këta të cilët i kërkojnë, dëmë thënë, ajetet që janë me kuptime të pacarta, thot i pëtiga el fitne, dëmë thënë, sepse me këtë duan fitne, të devjojnë njerëzit, u e pëtiga e të uili hi, duke pretendu se janë, duke i komentu ato ajete. Thot njerëzit e devjojnë marrin ajete që nuk janë plotësisht të qarta, marrin hadithe që nuk janë plotësisht të qarta ose të drejtë për drejtëta për ndonjë çështje. Do thonë merr ndonjë hadith që është për temë krejtësisht tjetër, edhe e praktikon në temën që ati i përstadet, ose kështu edhe me ajetet. Dhe me fjalët e dietarëve gjithashtu. Edhe prej dietarëve ka sqarime për rregullat e islamit shërimë për rregullat e menhexit, fjalë që janë të bazuara në Kur'anun Sunet, edhe në fjalët e sahabeve, edhe ato fjalë lëm, thot dietari që ka menhexin e tij të ndërtuar në këto ajete të qarta, në hadithe të qarta, në fjalët e qarta të sahabeve, normalisht ndonjëherë thot edhe disa që është gabim ose që nuk është me atë kuptim që e përdorin njerëz të devijum, mirpo i shë se si shkojnë vetëm te fjalët që nuk janë krejtësisht qarta ose fjalë për të cilat nuk ka argument të drejtë për drejtë. Thotë, thon ky është dietar që ju e pranoni filani pse Halvani ose Seku Femini ose kushdo tjetër ose Sheikh Arabia, edhe bin një fjalë që ndoshta as gabim i dietarit ose është Dëmë thënë rëshqitja djetarit Ose është Dishka Që për cilën nuk e ka pasë qilim Dëmë thënë ka folë për dishka tjetër Dhe ata e marim argument për ta vërdetu Devimin e tyre Dëmë thënë këta njerës Kër të shoshë Pra këta jetë e ka ledzu Për nga meri sallallahu aleyhi mësillem Dhe ka thonë Kër të shihni ata që i pasojnë Argumentet jo krecisht qarta A të herë djeni Se ata janë këta të cilët i përmend Allahu, dëmë thënë që janë devjumë, fe me ledhine fi kulubi më zejhë, dëmë thënë atë të cilët kanë devjimë në zemër, edhe thët, fëh dhe ruhum, pra ruhuni prej tyre, largohuni edhe kini kujdes ruhuni prej tyre. Atër, këto janë tekstet e kuronet e sunetit, që tregojnë për largim prej shokut keqë, dëmë thënë njeri u që është i devjumë, sepse ullja me njeriun e devijuar tham nuk si e lë do një dobi, si e lë vetëm dëm pasi njeriun i deviju nuk ka qëllim për e te për vetëse që të te devijoj nuk do e, thot, edhaj nuk ri me ty për vetëse do që të devijoj nga rruga e drejt nuk ri për diçka tjetër Se këtë e ka përskrytë Allaho për cifutët të dhe kristërt, ka thonë, velen të rdaën këllë jahudu, velen nësara, hëtta të tebja amillet e hum. Të më thënë, jahudit, cifutët, edhe kristërt, nuk janë të knaqër me ty, derisa të ndjekës fejnë e tyre. Edhe bidatëzit ka në gjashmëri të mëdha me jahudit dhe kristërt, pasi Allahu i përmendja atë shumë jahuditët dhe krishtërt në Koran, nuk ka mundësi që në gjashmërit me ta mos me egzistur në mesin e muslimanve. Dëmë thënë, përmendja e shumët e jahudive dhe krishtërve është për paralajmrim prej cilsive të tyre që mos të marrin, dëmë thënë, paralajmrim për muslimant që të ruhen prej cilsive ose prej në gjashmërit me ta ë prandaj do të thonë nuk ka dyshim se bidatxit kanë gjashmëri të mëdha shumë aspekte me jehuditë dhe krishterët. Edhe prandaj duhet njeriu i sunetit ta di se bidathia nuk është i tkënaçur me ty derisa ti ta ndjekësh bidatën e tij. Do thonë nuk është i tkënaçur që ti të rrish në rrugën e pastërt të sunetit, edhe ai të jetë i kënaqur me ti, edhe të rri me ti, edhe të jetë rahat, do thonë me shoqërinë tënde. Patjetër sa ai nuk do të bëhet, nuk do të qetësohet derisa ti ta ndjekësh bidatin e tij. Sidoqoftë qëllimi i pikës që ka përmend autori rahimahullahu ah, thot pra nëse e sheh dikën duke nejt me njerz bidatit, paralajmëroje, tregoj, pra nuk është qëllimi me bot bidatxhi me të parën, nëse është se është ul me ndonjë bidaxhi ose shoqërohet me bidaxhi, nuk bëhet me një erbidaxhi për i tregohet se filani është bidaxhi edhe ëst i devijuar, ka kët devijim. Kjo është qëllimi, do të thonë që ta paralajmëros dhe ta msos, t'ia njoftosh, do të njoftos, thonë ta njoftosh me që t'i rri se cili është realiteti i tij. Në çonse ai pasi i sqarohet, edhe pasi ta kuptoj realitetin ati i vazhdojnë të rime ta, atëher, edhe logaritet njësoj sikur si shoku i ti. Pasi, fillimisht, ka mundësi që njeri u nuk e nje dikan, e, sidomos edhe në kohën ton, ka shumë njerës që shiten si pasus të sënetit, paraciten si dashamir të menhegjit se lefi, dhe e kanë gojën plotë më shala me fjallën se lefi, e dietarë, e kësëtë më radhë, për realiteti tyre nuk është ashtu, prandaj dikus ka mundësi që ullet me dikanë, që është i devjumë, ose shëqërohet me dikanë, për nuk e nje, prandaj mësohet, i tregohet, edhe këshilohet, paralajmrohet, në qëfëse vazdoan prapë të ri me ta atëherë, Logaritet njëjtë si kuraj, me cilin është të shëqru. Kjo është ajo që e ka thënë autori Rahimahullah. Më të tje përmen një pik tjetër që është një gjashme me këta, inshallah dhe ta vazhdojmë në mësimin e radhës, me lejen dhe me ndihman e Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lem, wa sallallahu wa sallam, e ala abdihi wa rasulihi nabijina Muhammed,